Проте навкруги вирував звичний вже помаранчевий океан, і, значить, я не спав. Що ж це відбувається? Мабуть, вже в соти після виборів запитав я сам у себе, однак не встиг вигадати відповіді, коли з боку Малої Житомирської відчувся якийсь рух. Люди навколо загорлали та зааплодували. Я обернувся на звук і побачив, що через нещільний тут натовп до сцени прямують ошатні люди у помаранчевих шаликах. Попереду ніхто інший, як кандидат від опозиції Віктор Ющенко, а поруч із ним усі персони, що їх уже охоче показували телеканали, незалежно від свого політичного спрямування. Безсмертний, якого Катька називала чахликом, шоколадний заяць Порошенко, юрист Зварич, схожий на безумного професора з мультфільмів, шафоподібний дзюдоїст-важковаговик Червоненко, співуча білявка Кума Білозір. Ющенко! Ющенко! завів хтось, а за мить уже весь майдан горла, би, вимагаючи, Ющенко! Ющенко. Кандидат у президенти ішов уперед, стиснувши губи. Його спотворене отруєнням обличчя і справді випромінювало певний магнетизм. Дивитися на нього було страшно, але й відриватися не хотілося. Охорона впевнено розчищала прохід, люди тягнули руки до свого президента, а він торкався їх вітальним жестом безстінні посмішки. Цей чоловік і до отруєння не любив посміхатися. Не встигла процесія підійти до сцени, як ззаду почулося. «Юля! Юля! Юля!» Отже, цього разу я потрапив на самісінький бенкет. Через натовп у супроводі дебелих охоронців пробиралася сама Леді Ю у білому пальті з помаранчевим шаликом. Вона дарувала прихильникам свою вольову посмішку, а в кільваторі тримався почт головної опозиціонерки. Заглиблений в думки пастор Турчинов, наляканий власною сміливістю соціаліст Мороз, безіменні, але завзяті депутати, яких ніколи не бракувало в оточенні Юлії Тимошенко. Юля, Юля, Юля, не вгавав натовп, і цей заклик ніс вперед помаранчеву принцесу немов весня на повінь. З моєї позиції було добре видно, як захвилювався натовп, коли на сцену почали підніматися головні герої вистави. Як заколихалися прапори, як буквально на очах Майдан перетворився на єдиний організм, складений з сотень тисяч очей, мільйонів посмішок, вигуків та вимахів рук. Буквально тиждень тому ці люди боялися сказати слово міліціонерові, вірили телевізору та нарікали на те, що ми, українці, не такі, як треба. І раптом усе змінилося. Тут, серед безлічі розмов, уривки яких я почув, не було жодної, ще нещодавно звичайної про те, що ми не такі. Не мов би справді ще вчора були не такими, і в один день, в один тиждень перетворилися на таких. Причому не просто таких, а ого-го, не мов те є качення. Однак фокус у тому, що казкове качення було лебедем от самого початку, просто про це ніхто не підозрював. А тут... Невже все, що я бачу, гніздилося в душах людей споконвіку? Чому ж тоді стільки терпіли? Чому ж не повстали рік тому, п'ять, десять, чого не вистачало? Я перевів погляд за лаштунки сцени і ще раз побачив Мирослава. Він, як і годиться режисерові, не піддався магії натовпу, а залишився зосередженим та діловитим. Щось шепотів на вухо асистенці, щось видивлявся у своєму телефоні. А може, все значно простіше, і це я помилявся у своєму другові. Може, він і справді був таким собі «штірліцем». Шкодив, чим міг, а коли дійшло до справи, одразу виринув на поверхню. Ну а як же тоді ролики про розколоту Україну? Він же їх робив. А підготовка інаугурації Януковича? Тепер, коли на сцені почалося дійство, люди, що раніше стояли біля мене, посунули ближче до проїжджої частини, щоб краще бачити» тільки охоронці стояли незворушно, тримаючи під контролем тили. І це правильно, враховуючи посилення чуток про можливий штурм. Дивно, але споглядання за діловитою метушнею на кухні майданного дійства теж вивело мене із мимохідь навіяного натовпом гіпнотичного стану. За якусь мить я, точнісінько як і охоронці, відновив можливість сприймати світ таким, яким він є. І саме тому побачив Пашу. Побачив і очима. Оце вже було занадто. До паркану, що огороджував сцену, наближався мій друг, чи то колишній друг, Павло Павлюк або Павлюк Паша, господар провладного каналу номер 1. непримиренний ворог опозиції і прочее, і прочее, і прочее. А з-під його пальта на зоні виглядав новенький помаранчевий шарфик, пароль революції та свідчення лояльності до Майдану. Він пройшов буквально за три метри біля мене, але не помітив. Та я й сам не помітив, би його, якби не двоє охоронців, що звично тупцювали у кільватері. Таку трійцю важко пропустити повз очі, що там не кажи. Паша підійшов до проходу, який охороняло одразу кілька волонтерів з помаранчевими пов'язками, і сказав щось одному з них. Хлопці порадилися, потім один з них відбіг у бік сцени, щось там переказав і руками посигналив «Можна». Помаранчеві розступилися, пропускаючи Пашу досередини, однак одразу за його спиною зімкнулися і заступили дорогу охоронцям. Певно, на тих Пашин допуск не розповсюджувався. Я дивився на все це, не розуміючи, що відбувається. Як це так? Паша перекинувся в інший табір? Ну а чому ні? Коли телеведучі можуть, не зморгнувши оком, в останній день на всю країну сказати, що їм остогідло брехати, то чому того самого не може зробити господар каналу? Все просто. Паші Остогидло брехати, і ось він тут разом із народом. Я вголос розреготався такій своїй думці. Це і справді було смішно. Паші Остогидло брехати. Ви б ще сказали, кучмі Остогидло брехати. Чи Януковичу. Брехня – професія політиків. Їм швидше Остогидне жити, ніж брехати. В глибинах мозку майнула думка. Пощастило Паші, що він не так часто світив власною мармизою на телебаченні, бо інакше, попри усю революційну миролюбність, люди розірвали б його на шматки.